ala bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na upendo wake wa ajabu uliotupa sisi kuitwa kwa jinalake. jina lake Jina la Bwana Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu rafiki mpendwa tutafakari pamoja sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema Zamiria kuutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Damiria kuutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Tafakari iliyotangulia ilitufundisha tofauti ya kumwomba Mungu na kumtafuta Mungu. Tukaambiwa kumwomba Mungu ni kuzungumza naye na kumjulisha haja za mioyo yetu. Na kumtafuta Mungu ni kutaka kumjua kwa undani zaidi na kuwa na ushirika naye. Rafiki mpendwa Tunapoomba tu, pasipo kutulia kuutafuta uso wa Bwana, huwa tunajiangalia zaidi sisi na haja zetu. Tunapoomba tu, pasipo kutulia na kuutafuta uso wa Bwana, huwa tunajiangalia zaidi sisi na haja zetu. Lakini mtu anayeutafuta uso wa Bwana, huwa anamwangalia Mungu zaidi na kutaka kumjua alivyo na nguvu zake. Mtu anaye utafuta uso wa Bwana huwa anamwangalia Mungu zaidi na kutaka kumjua alivyo na nguvu zake. Huyu hamtafuti Mungu ili amtimizie haja zake tu. Huyu hamtafuti Mungu ili amtimizie haja zake tu, bali humtafuta Mungu ili amjue na kuyajua mapenzi ya Bwana yakapate kutimizwa katika maisha yake. Mtu anayemtafuta Mungu hatafuti Mungu ili amtimizie haja zake tu bali humtafuta Mungu ili amjue na mapenzi ya Bwana yakapate kutimizwa katika maisha yake. Ndipo Daudi akaimba akasema Jisifuni kwa jina lake takatifu na ufurai moyo wao wa mtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote.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 Imeandikwa hivyo katika mambo ya nyakati wawanza sura ya 16 nami nimesoma na na mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili. Kutafuta uso wa Bwana ni kutafuta kumwona Mungu akijifunua kwetu na nguvu zake na upendo wake. Kutafuta uso wa Bwana ni kutafuta kumwona Mungu akijifunua kwetu na nguvu zake na upendo wake. Tena ni kutaka kuyajua mausia yake na kuzingatia hukumu zake ili tupate kuzitii na ahadi zake zikapate kutimizwa kwetu. Ni kutaka kuyajua mausia yake na kuzingatia hukumu zake ili tupate kuzitii na ahadi zake zikapate kutimizwa kwetu. Daudi katika Zaburi ya 119, mstari wa 58 hadi 62. 119 Zaburi, mstari wa 58 hadi na mbili Daudi alimwambia Bwana, Nimetafuta uso wako kwa moyo wangu wote. Nimetafuta uso wako kwa moyo wangu wote. Nihurumie sana na ahadi yako. nimezifikiri njia zangu na nimeelekeza hatua zangu katika mausia yako. Nitafanya haraka bila kuchelewa kuzitii amri zako. Hata waovu wanifunge kwa kamba, sitasahau sheria yako. Usiku wa manane ninaamka kukushukuru kwa sababu ya sheria zako za haki. Usiku wa manane ninaamka kukushukuru kwa sababu ya sheria zako za haki. Nimesoma hivyo kutoka katika Biblia kwa tafsiri neno. Rafiki mpendwa, ni kwa nini tunaambiwa tudhamirie kutafuta uso wa Bwana? Unadhani ni kwa nini tunaambiwa tudhamirie kutafuta uso wa Bwana? Tunaambiwa kudhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa sababu tusipoweka nia ya moyo ya kutafuta uso wa Bwana ni rahisi kusongwa na mambo ya maisha tukaishia kujangalia na kujifikiria wenyewe zaidi kuliko kumwangalia na kumfikiria Mungu tusipoweka nia ya kutafuta uso wa Bwana ni rahisi kusongwa na mambo ya maisha tukaishia kujangalia na kujifikiria wenyewe zaidi ulipoku kumwangalia Mungu na kumfikiria ni muhimu kufahamu kwamba hatuwezi kuziona nguvu za Bwana katika kujiangalia na kujifikiria wenyewe hatuwezi kuziona nguvu za Bwana katika kujiangalia na kujifikiria wenyewe tunaziona nguvu za Mungu katika kumwangalia na kumfikiria yeye tunaziona nguvu za Mungu katika kumwangalia na kumfikiria yeye Rafiki mpendwa, jinsi mtu utafuta uso wa Bwana, ndivyo anavyoona ukuu wake na ndivyo anavyomjua zaidi. Jinsi mtu utafuta uso wa Bwana, ndivyo anavyoona ukuu wake na ndivyo anavyomjua zaidi. Tuombe. Na uhimidiwe Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni, wewe uliounda mbingu na nchi kwa jina la Yesu Kristo nasifiwaje jina lako takatifu wewe utupae furaha ya moyo katika kutafuta uso wako tunakusihi uturehemu na kutusamehe kwa jinsi tulivyoishi kujifikiria na kujiangalia wenyewe badala kukufikiria na kukuangalia wewe mwenye nguvu zote Tunakuomba ututakase na kweli ya neno lako linalosema mtakeni li bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote. Tunakuomba utusafishe kwa damu ya Yesu Kristo na kwa uweza wa Roho Mtakatifu ukatusaidie e bwana tuweze kutafuta uso wako siku zote. Tunakushukuru kwa kuwa umeahidi kila akutafutaye kwa moyo utamuonekania. Nasi tunaamini kukuona e bwana. Tunaamini kuziona nguvu zako zikitenda makuu katikati ya maisha yetu. Tunaamini kukuona ukituinua utukufu hata utukufu, kwa kwa hivyo ndivyo ulivyoaahidi katika neno lako. Tunakutukuza milele. Mungu utupendai kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini kuona wema wako katika nchi ya walio hai. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo, Leo ni tarehe tisa, mwezi wa nane, mwaka wa na tatu. Rafiki mpendwa, jinsi mtu anavyo utafuta uso wa Bwana, ndivyo anavyoona ukuu wake na ndivyo anavyozidi kumjua. Mungu na akubariki, tuwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo iendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Jina la Yesu Kristo na likuinue. Amen.